Síðara korintu bref, þriðvíkabli Er ég nú aftur tekin að mæla með sjálfum mér? Eða myndi ég að þurfa eins og sömur meðmæla bref til ykkar eða frá ykkur? Þið eru meðmæla bref mitt, ritað á hjarta mitt. Allir menn geta séðað og lesið. Þið sínir ljóslegað að Kristur hefur ritað þetta bref og sendað með mér. það með mér. Það er ekki skrifað með bleki, heldur með anda lifanda guðs, ekki á steinsbjöld, heldur á hjartaspjöld manna. Það er vegna Krist sem ég er svo örugur frammi fyrir guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur og geti eitthvað sjálfur, heldur er hæfileiki minn frá guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjótt nýs sáttmála sem ekki reytaður á bók, heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstövum og höggvið á steina, þó að þeir sem þjónuðu því dæju, var dýrð þess lík að Ísraels menn ekki hort framan í Móse vegna ljómans af ásindans sem þó varð að engu. Hversu dýrlegri mun þá sú þjónusta vera sem fram framfer í anda? Ef þjónustan sem sakfellir var dýrleg, þá er þjónustan sem réttlætir en þá auðugri að dýrð. Í þessu efni verður jafnvel það sem áður var dýrlegt ekki dýrlegt í samanburðu við hina yfirgnæfandi dýrð. Því að ef það sem að engu verður kom fram með dýrð, þá hlýtur miklu fremur hefðu varanlega að koma fram í dýrð. Þar eða ég nú hefst líka von, þá kem ég fram með mikill í Ég geri ekki eins og Móse sem setti skílu fyrir andlit sér til þess að Ísraelsmenn skildu ekki horfa á ljóma þess sem var að hverfa. En hugur þeirra varð sljór. Því allt til þessa dags hvílir sama skílan yfir upplestri hins gamla sáttmóla og henni hefur ekki verið svift burt því að Kristur einn lætur hana hverfa. Já, allt til þessa dags kvílir skíla yfir hjörtum þeirra kvenar sem lesir er úr lögmáli mósé en þegar einhver snýr sér til drottins er skílan tekin burt drottinn er andinn og þar sem andi drottins er þar er frelsi En við sjáum öll með óhjúpuðu andli til dýrð Guðs endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar.